след интервюто на Марта Маданова с френския ядрен инженер Оливье Ле Галудек преминаваме към една по-различна гледна точка, защото Международната организация Greenpeace последователно се противопоставя на ядрената енергетика, определя е като опасна, скъпа, замърсяваща, несъвместима с устойчивото бъдеще. Това става от самото начало на съществуването на организацията през 1971. Тя започва с протести срещу ядрените оръжия, след това с кампания срещу ядрената енергия, основно а, и заради рисковете от товари. Помним Чернобил и Фукушима, радиоактивните отпадъци, връзките с ядреното въоръжение всичко това на куп. Защо тогава Greenpeace България излезе с позиция, която като че ли подкрепя най-ядрената сила от политическите партии в България БСП, ако ми позволите това намигване, да не се продава оборудването от АЕЦ Белене на АЕЦ Хмелницки в Украина и да се види, ако са съвместими технологиите, те да се ползват в работещите в АЕЦ Козлодо блокове 5 и 6. Добър ден на Христо Панчев. Здравейте. Greenpeace, България. Ами хайде сега на този въпрос, защото казвате не на сделката за продажба на старите а, реактори да бъдат продадени на Украина, която да. да плати. Заявявате, че сте против строежа на ядрените мощности. Няма ли противоречие в това? Това не е ли някаква ядрена енергетика през задната врата? Не, няма, няма никакво противоречие. Ние сме абсолютно последователни в нашата позиция. Това не е първата позиция по тези въпроси. Ние публикувахме миналата година позиция по отношение на идеята за нови реактори в Айцко-Злодуй и смятаме, че Старите реактори трябва да а, работят докато са безопасни и, а, и необходими на енергийната ни система. Що се отнася до а, сделката с Украина, ние също сме абсолютно ясни. А, оборудването, което е а, руското оборудване, парогенераторите биха могли да се използват като резервни части за 5-6 блок на Аецко И всъщност нашата позиция казва, че ние сме а, против заделката, докато няма такъв анализ доколко са съвместими тези, тези оборудвания. И за мен това лично е win-win и за Украина и за България. Защото, да, правителството, украинското правителство е, може би, твърде проядрено на фона на всичко, което се случва с централизираната енергийна система там. Но, но общественото мнение засилено е срещу а, строеж на нови ядрени мощности в Украина. В същото време а, миналата година 6 блок имаше повреда точно в парогенератора, нашия 6-ти блок в Козлодове. И би било много глупаво ние да дадеме парогенератора и до година да ни се наложи да чакаме нов от Росатом, която всъщност е терористична организация. Нека подчертаем това, че Росатом е... А, Една на най-голямата всъщност ядрена корпорация в а, света и имаше пряко участие в окупацията на незаконната окупация на Запорожка таец. Ние не може да правим а, нормален бизнес с, а, с такъв контрагент от който обаче сме получили а, старите реактори за неосъществения проект на СБЛН. Ние нали, сме така? ги получили точно заради схемите, които вие споменахте на БСП. 3 милиарда, над 3 милиарда потънаха в гьола Белене и сега а, изплуват нови идеи да потънат още милиарди, защото ясно е на всички най-лесно се краде от огромни инфраструктурни проекти. Там потъват милиарди за разлика нали, от... А... Добре правите този детайл и то е важно уточнение. А В а, една наистина сложна позиция, когато взема Greenpeace България, защото аз припомних антиядрената история на международната Greenpeace. А, и мен лично ме очуди това, че предлагате да се изследва съвместимостта с блокове 5 и 6 на Козлодой. Казвате това е за да се види дали не може да работи това оборудване. Ако работи по-добре то, отколкото да се купуват нови части за 5 и 6 блок. Обаче, това няма ли да стопира? идеята за развитие на Аецко злодо и знаете, че има и такава идея нали? в а, модернизация на да. централата. Тук ще свържа към а, интервюто на експерт от Фраматум. Той беше прав за много неща. Прав е, че ядрената енергетика от 70-те години до днес е коренно различна. А, наистина протоколите за безопасност са коренно различни. Но това идва и с едно огромно ускъпяване. Също се интересното в интервюто, което чухме, беше това, което липсваше. Цената. В момента това е най-скъпата възможна инвестиция в, в нова ново енергийно производство, нови мощности. По консервативни данни на Международната енергийна агенция от преди войната от 2021, 8 пъти по-скъпо за единица мощност, 8 пъти по-скъпо от слънчевата, 4 пъти от вятърната, 2 пъти от офшора, но това са крайно консервативни данни, пак казвам, от преди войната, които са вече в пъти по Ясно, а... ясно, скъпо е, ние го знаем от, още от това, което беше скъпо и при началото на сделката за ецбелене, нали така? А, точно и така. все по-скъпо ще става. В това няма никакви иллюзии. Обаче, аз се връщам на този въпрос. А, не е сигурно, че тези стари реактори на белене могат да спасят пети или шести блок в Козлодои. има ли, ами да такъв... видим анализ. Ние ами ли анализ? кой да го направи този експерт анализ? Ами със сигурност не ние с вас. Има достатъчно експерти и в, и в чужбина, и в България, които е крайно време да дадат отговор а... на този въпрос. Става или не става? Е, добре така да попитам според Greenpeace България, къде да се направи тук експертите в България или експертите в чужбина? Значи аз, аз не мога да отговоря на въпроса откъде да намерим експерти. Не ми е и работа. Има достатъчно... Има нали, цяло министерство, което се занимава за това най-малкото. И, и аз мисля, че те знаят отговора. А, доколкото аз съм чувал пак от експерти български а, става оборудването специално за пароганераторите, но, но трябва да го видим. Това е документално описано. А, и, и, и, това, и това е... Това е много важен въпрос. На много въпроси всъщност по отношение на, а, а, и на идеята за нови мощности и на тази сделка не се отговаря. Няма анализ, примерно, на економическата необходимост а, от нови реактори. Това не го чухме изобщо. А, няма никакъв анализ и господина прежде говориш, също отбегна въпроса за а, управлението на отработването ядрено гориво. Хубаво е, когато се говори за нови реактори, някой да отиде в общината, в която под която по-скоро ще се заравят от работеното ядрено гори. И да кажа, уважаеми граждани, във вашата община ще заравяме нали, ядрени отпадъци. Също така, това е изключително скъпа инвестиция с хранилище. Ние подлежим и на санкции от Европейския съюз, защото см, а, не, не си изпълняваме регламентите за съхраняване на това. гориво до 2022 го, го изнасяхме за Русия. Вече сме обявени за вражеска държава и си го държи. Складираме тук. И това са престъпно нерешени въпроси, на които, а, на които се мълчи а, по, по един... Не, не знам за мен това е корупционен, престъпен начин. Нали, говорени се, примерно, за дейта центрове, някакви, точно като за а, завода, лафа за проводниците и прову, полупроводници. Таз година полупроводници. Нали, изгонихме естествения интелект с липса на а, правосъдие и на, на зловредна среда тук за, за бизнеси и за, за всичко и айде сега ще гоним изкуствения интелект. Ми хайде тогава, като някой иска да прави дейта центрове, да, до, да си построят те ает с да се извадат от джоба, но няма да е изгодно. Най-изгодно ще е ние с нашите сметки, а, които ще в пъти ще са по-високи, защото ай, хайде да направим връзка между сметките, които плащаме нали, с тока от аетско за и с това, което ще, ще е за нови мощности. Те, те са просто не, не, не са измерими. А, та който иска да да се инвестира, да се извади от джоба, да си, да си намери къде да си съхранява ядрените отпази, тогава да ми говорят за нови мощности. Описвате цялата тази сложност, обаче аз ви връщам на въпроса. Украина беше готова да плати висока цена за тези реактори. Старите реактори на Ецбелен на е нереализирания проект. И тези приходи, господин Панчев, примерно можеха да отидат и да се използват за инвестиции в възобновяема енергия. И... Да кажете да си ги оставим реакторите не е ли отказ от едно подобно развитие, което би било по-логично за организация като Greenpeace? Сега по отношение на декарбонизацията в България наблюдаваме едно пълно безхаберие, една игра тука има, тука нема от всяко следващо правителство. Изостанали сме фатално. Гърция още от 2003-та с 60% увеличи капацитета на възобновяема енергия. Не случайно внасяме, подчертавам, ефтин ток от възобновяеми източници от съседите си. В България обаче, само за миналата година увеличихме слънче... слънчевата енергия с 1 гигават, което е един ядрен реактор. Т.е. нещата се движат въпреки държавата по отношение на альтернативите, които пак трябва, трябва да казваме постоянно. Стават все по-ефтини. Технологите за съхранение на енергия също стават все по-ефтини. Така че, да, въпросът е... Не, не е тези пари да се вземат и да се инвестират в, а, в ясно, зелени существа. Источни... И там има много подводни камъни и казвате вие... Не, не, не, и... да, да не, отговоря да. на въпроса. А... Ако бяхме взели тези пари, можеше да се каже, че това е за възобновяема енергия, но искам Ама, не, нещо не, не друго Не, може важно. да се каже това. А, за сега, в, в, в тази ситуация, в която ние изоставаме енергийната ни система с възобновяваме енергия, а, има нужда от 5-6 и, и, и Сега ние, ние трябва да сме... Окей, okay, аз съм от Greenpeace, нали, но а, ние трябва да сме рационални и да добре, кажем... Не казахте, може да кажем, добре, айде да изключете всичко, добре, както германците направиха. Добре, обаче, много хора ще си кажат Greenpeace не помага нито на Украина, защото а, там е разбита енергетиката и непрекъснато се разбива. И на практика някой може да помисли, че играете в полза на Русия, добре, веднага, като веднага, блокирате тази сделка, която можеше да намали руския ефект върху енергийната система на Украина? Не е така. Значи, миналата година бях три пъти в Украина. Видях с очите си а, какво означава централизирана енергийна система и как тя за няколко месеца беше унищожена. В момента няма държава, която да знае по-добре проблемите а, на централизираната енергетика от Украина. В момента всеки кмет на малко населено място в Украина, аз говорих с такива, знае и, и работи за соларни покриви, работи за всяква диверсификация, за енергийна ефективност, защото знае, че това е бъдещето и това е решението на тяхната страна. Тоест и смятате, както че казах, за Украина е по-добре да няма а, ядрено бъдеще и, и да, няма, да няма ядрена енергетика? Да не се развиват нови мощности и когато се говори за Хмелницки, нека да сме наясно. Това не е решение военно. Когато се правят трети и четвърти блок в Хмелницки, това ще отнеме, може би, десетилетие. Това не е въпрос Тоест, това за сега. Това няма да е моментно решение няма на да е моментно а, решение. тежкия това... казус, пред който е изправена енергийната факта, система на Украина. Че... Тяхната енергийна стратегия 2024-2027 не е достатъчно амбициозна по отношение на възобновявамите източници и малко клони към ядрената, Но това не значи, че, че а, този план е правилен. Казвам ви общественото мнение и казвам позицията на нашите колеги в Украина. Които която съвпада за... с важно. Абсолютно съвпада с нашата. Това е важно. Да се, и да. последно, мислите ли, че ядрената енергия е по-малкото зло в сравнение с въглищата или газа. Тази, теза за ре на Европа. Нека да говорим в, е а, в а, периоди. Докато, сега. сега, е в, сега. В, в този момент... А, ние трябва да инвестираме ударно в а, диверсификация на възобновяемата енергия, да поддържаме, доколкото Това ще е са ни тазата, необходими 5 и 6 букве. трябва ли да смятаме, ами, че ядрената енергия е по-малко? Господинът от Франция пропусна сега? да каже, че във Франция а, сухите, горещи лета спря цялата ядрена енергетика, защото нямаше как да се охлажда. Един киловат електричество означава 3 киловата топлина, Добре, които ясно. трябва да бъдат охладени. А Това не, нямаше вторно да че за хората ясно каква е позицията на. Greenpeace България. Благодаря на Христо Панчев.